l'entrevista. Les retallades en matèria educativa continua sent focus de preocupació a les escoles de Tiana. Ja fa mesos que els centres de la vila fan públiques les seves reivindicacions a favor d'una feina digna i estable que pugui garantir l'educació pública de qualitat. Al ser un centre de creixement a l'escola Tiziana li és molt difícil valorar de quina manera li està afectant, però l'escola de sí que té dades per constatar una reducció important de recursos i és per això que hem convidat a l'estudi de Ràdio Tiana la seva directora, Núria Minovas. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs, com dèiem, és una hem recorregut de llarg aquest que, que estem tenint d'afectació de les retallades a les escoles perquè hem tingut diverses converses al respecte però hem de dir que no hi ha notícies positives en aquest sentit i que no podem dir que hi hagi rectificació o que estigui millorant la situació No, no en aquests moments la situació segueix estancada com ho estava i sempre que ens belluguem i mantenim converses amb els nostres superiors per poder negociar, per poder tractar de temes, l'austeritat i la retallada doncs és, és a l'ordre del dia de totes les reunions. Però suposo que hi ha moments en els quals eh, ja no es pot retallar més, és a dir, que quan ja porteu tot un procés de cada vegada anar en, ten, en tendència més cap a l'austeritat, cap a la retallada, cap als serveis mínims o cap a, a l'exigència màxima de, de, dels recursos que teniu, hi haurà un punt en el que ja no es pot, eh, el xiclet ja no tira més, no? No, no tirarà més, però serà podent el moment que, que viurem alguna estona malament perquè començaran a fallar doncs, equips informàtics o aquí materials diversos que hauran de ser reparats i que no hi haurà partides destinades a, a la reparació o a la substitució. I això en aquests moments no ens, no ens passa, però, però en pocs mesos o poc temps doncs, ens pot arribar a passar i trobar-nos en una situació de reparacions i de millores que no puguem, no puguem realitzar. I ara deies que, que esteu en converses, bé, suposo que de manera continuada heu anat tenint converses amb superiors i amb diversos àmbits territorials, però en quina direcció van aquestes converses? Hi ha alguna esperança en aquest sentit, alguna rectificació? Es valora centre per centre la feina que s'està fent o veiem que, que totes les mesures afecten per igual a tots els centres educatius catalans? En aquests moments no hi ha uh, esperances d'insinuar cap tipus d'obertura des d'un punt de vista econòmic. Uh, sí que és cert que, segons el centre, doncs pot haver-hi una necessitat uh, més important que amb altres i també, tinc entès que, que això es produeix, que això es produeix la, una diferència segons la necessitat pròpia del centre, però sempre han de ser unes necessitats d'escolarització o de seguretat perquè, eh, perquè es pugui pensar amb una inversió, amb un, una dotació de diners, no per una qüestió inferior a aquestes dues. I què implica? Perquè doncs, sabem que, que hi ha activitats que a l'Escola de l'Anglada doncs, sempre... Es es caracteritzava precisament per la gran nombre d'activitats i per aquest reforç més enllà de les classes doncs, normal normals del curs educatiu. S'hauran de retallar aquest tipus d'activitats, aquests, aquests extras que, que sempre havíeu gaudit o s'ha d'organitzar d'una altra manera? De moment hem intentat organitzar-nos d'una altra manera per poder diguem seguir fent aquelles coses boniques, interessants i innovadores que fèiem. Uh, de moment ens hem organitzat d'aquesta manera sí que és cert que, que, que que en altres àrees, com per exemple amb temes espectacles o amb temes sortides, poder fer excursions, a qui pagava els autocars, qui els subvencionava, doncs fins ara ens trobàvem que ens ajudava l'Ajuntament de Tiana amb temes d'educació de, de, ambiental a l'hora de fer sortides d'aquest estil, doncs ara haurà de quedar repartit entre les famílies, cada hora ha de pagar la seva part. I en altres àrees doncs, també ens passa, és a dir, haurem de buscar la manera de que quedi repartit entre tots la despesa perquè per part de les administracions no s'arriba a poder finançar o subvencionar aquest tipus d'ajudes que hi havia abans. Perquè ja han hagut converses a, a, amb l'Ajuntament de Tiana en el sentit que doncs, ja sabem que l'educació és una qüestió de la Generalitat, del Departament d'Educació, però com que també sabem que l'Ajuntament és l'administració més propera als ciutadans i que sempre acaben doncs, rebent els comentaris, les preocupacions i les queixes, doncs no sé si d'alguna manera també s'ha adreçat aquesta preocupació, si hi ha alguna mena de, de mestesa... Uh, en aquests moments, diguem que des de l'Ajuntament s'intenta ajudar al màxim, però és cert que en aquests moments estan uh, molt limitats econòmicament i està clar que, les coses que la llista de coses en les quals ens han demanat que aquest, per l'any que ve queda totalment retallat doncs, uh, són, són objectives, són desobjectives i aquestes hi són. I evidentment doncs, no podem comptar amb una sèrie de coses que abans teníem. Per exemple... Per exemple, doncs, amb la piscina que gaudien els alumnes de tercer, és una de les, dels temes que hem retallat, també va ser poder una de les coses que vàrem considerar que podia ser, diguem, com que menys mal educativament podia fer-nos dintre del que és l'entorn de, de, de l'ensenyament. No? I va ser una de les primeres coses en les que es va valorar que podia ser. Després amb l'edició de, de tríptics i de revistes educatives que fèiem, informatives, tot el que era sobre format paper que l'Ajuntament ens ajudava a pagar, en aquest cas, doncs seguirem editant, seguirem fent la revista de Sant Jordi, els tríptics informatius d'escola, però tot fet en format digital. S'haurà de trametre digitalment i estalviar-nos la despesa en paper. Això des del punt de vista mediambiental, mira, ja que està per positiu. Exacte, no? sempre ens agafarem les coses des d'un punt de vista positiu i evidentment això serà una millora. que passa? Que no totes les famílies en aquests moments disposen de, encara de la possibilitat de treballar digitalment. Sí que ho tenim dels 422 alumnes en tenim comptabilitzats exactament 13, que són els únic, les úniques famílies que no poden rebre encara tota la informació digitalment i que els hi passem eh, en format eh, paper. Però, però, vaja, en principi, totes aquestes inversions que, que estaven pensades per poder fer la revista de Sant Jordi o els tèrbics informatius s'hauran doncs, de fer d'aquesta altra manera. I sabem que també el curs el Vau Començar doncs, ja ha organitzat pel que fa personal d'una manera diferent, també perquè hi han baixes, no sé si són baixes qualificar-ho d'aquesta manera, com per exemple doncs, un tècnic d'educació infantil, no? Que no sé si no hi és o si és a mitja jornada o com està el tema, no? Sí, eh, totes el que són places de personal d'administració i serveis, hi ha una instrucció que això sí que és d'igual per tota l'administració de la Generalitat, no es cobreixen les vacants. Per malaltia, per excedències, per reduccions de jornada, tot el que es deixa de cobrir no, no, no, no se supleix, no es posa substitut. I per tant, en el nostre cas que tenim una TEI, en aquest cas el terç de reducció que aquesta persona ha agafat per cura dels seus fills, en aquest cas aquesta part no se'ns ha cobert. Aleshores sí que vàrem poder arribar a tenir l'ajut des d'un altre punt de vista, negociant, allò intentant trobar les possibilitats per allà on pots, poder-ho compensar amb els vetlladors, que és un altre tipus de, de servei que se'ns ofereix, ja que l'atenció que havíem de destinar amb alumnes de, de P3, en aquest cas, doncs, també necessitaven una atenció específica d'un vetllador i per tant ho vam podem mínimament compensar amb això però realment està retallat. I si se'ns posa malalt de l'administrativa, doncs no en tindrem. I així és com estan anant en aquests moments les coses. Eh? I quin és el clima llavors dins de, del professorat? No? Perquè més enllà de, que ja sabem que les famílies doncs, intenteu que ho notin mínim possible, doncs els treballadors del centre sí que ho esteu notant. Clar, esteu fent un esforç, suposo que més enllà de, del que les famílies ho poden veure, no? Sí, jo crec que aquest esforç no es deu veure des de fora, però és veritat que ha vist des de dins l'esforç que està fent l'equip docent per poder tirar endavant tot el treball que sempre s'ha fet dedicant-hi doncs, més estona i més hores i poder seguir fent el mateix que fèiem, però en menys temps, és un esforç que se'ls ha, se ha de reconèixer i que se'ls ha de mereixer. En aquest cas, és lògic que això no es pugui veure tant des de fora, perquè qui viu la realitat des de dins és qui se n'adona, però però és així, és aquesta la realitat, que s'està fent un gran esforç des del punt de vista de, de la gent que, que hi treballa. I també ha esforços que, que heu tingut aquest curs doncs, per oferir unes activitats escolars de qualitat i que també doncs, poguessin suplir una mica el tema de la hora que s'eliminava i que per tant les famílies parlen, doncs, en aquesta compatibilització de la vida familiar i laboral sabem que és complicat, però bo, des de les escoles ho ha aconseguit de posar de... ...proposar aquestes activitats extraescolars de qualitat, no? Sí, la veritat és que les activitats extraescolars, doncs, eh, ha estat un repte important aquest any, una novetat molt específica, que ha estat el poder eh, organitzar unes activitats extraescolars de poble, de manera que entre totes les escoles eh, no ens soblapàvem, no ens trepitjàvem el mateix tipus d'activitat, sinó que se'n feien de diferents, de complementàries, i alumnes d'un centre se'n van a un altre, d'una escola van a una altra a fer l'activitat que, que els hi és d'interès de manera que hi ha més a més també amb la possibilitat de que qualsevol altre que no és de les escoles de Tiana, que va amb una escola d'un poble veí, també té la possibilitat de poder participar d'aquestes activitats. Això és un projecte que és molt ambiciós, que s'ha començat a gestar gràcies a la, a la voluntat i a l'esforç de pares i mares de les escoles de Tiana i que en aquests moments eh, s'ha engegat i, i té un gran futur, té un gran futur que s'ha de consolidar molt més, ha d'estar molt més treballat, encara té moltes més coses a realitzar, però l'esforç que s'ha fet aquest any és de, és de mereixer, és de reconèixer. Parlem també de, de qualitat del nivell edicat, educatiu, perquè en els últims anys se n'està parlant molt, de quin nivell de, doncs, tenen de coneixement els estudiants, quina, quina zona precisament s'estan doncs, incorporant diversos exàmens doncs, per valorar el nivell d'aquests estudiants en àmbit català. I aquesta doncs, fa ben poc, fa uns dies, sortia publicat eh, un informe, l'informe Pisa 2009, també en referència a l'informe que ha presentat a la Fundació Bufill, i un cop més doncs, el crit d'alerta, ha no? saltat a les aules a, catalanes. No? Bé, això és un, una, un crit molt mediàtic i que realment no reflecteix la realitat de veritat perquè els resultats aquests de les proves PISA que es fan en alguns centres educatius de, internacionals, també de Catalunya, que es fan en les edats, si no recordo malament, és a segon d'ESO, uh -huh. eh, en aquest cas, eh, diguem que faltaria donar moltes més dades. Caldria no només dir on està Catalunya, on està a Espanya, on està cada país, en el, a quin nivell educatiu, sinó que s'hauria de complementar amb quin és el, el percentatge de diners que s'inverteix en aquell país i en aquell altre, quin és també per poder fer una lectura rigorosa dels resultats, també en el cas de, de, de quina és la taxa d'immigració que té un país i quin té l'altre, com per poder comparar-nos entre uns i altres. És molt injust que ens comparem amb Finlàndia no tenim res a veure ni culturalment, ni amb, el, ni amb la taxa d'immigració, ni amb la quantitat de recursos humans i materials i econòmics que s'hi dediquen. Per tant, fer aquestes comparacions eh, sense donar, a més a més, la lectura de quines són les, les dades que omplen aquells resultats eh, educatius, és injust, és molt injust perquè l'únic que fem és fer molt de mal a la gent que la veritablement està treballant amb tot el gran esforç que, que es pot fer en un país com el que tenim que estem amb unes taxes molt altes de, de migració, on la despesa econòmica en educació no és precisament la millor d'Europa i on realment calen molt més recursos humans per poder treballar al nivell que s'està treballant en països com Finlàndia, que és en el país que sempre se'ns està comparant. Doncs parlant de, compar de comparacions, eh, si parlem de l'escola pública enfront de la concertada que se n'està parlant molt últimament, precisament doncs, per, per la por, no? per la poca que, que es pugui perdre l'ensenyament de, de qualitat a les escoles catalanes. Mm, què em podem dir? No? Perquè és veritat que una de les defenses, i veiem aquesta pancarta encara a l'escola de l'Anglada, és per l'escola pública de qualitat. Amb no? aquesta pancarta, evidentment, està aterrant de les retallades, però cal tenir en compte que la comparança amb l'escola concertada... Uh, hem de pensar en el següent, que la supressió de la sisena hora únicament en els centres públics uh, ha temptat contra l'equitat del sistema educatiu que tenim en el nostre país. Ha estat realment una, una mala jugada pel sistema educatiu del nostre país perquè sí que ens ha fet ser diferents. En aquest cas, que s'hagi diferent, s'hagi ha pogut reduir la sisena hora únicament en els centres públics, perquè no s'ha fet també en els concertats. Això és el que veritablement ens fa diferents. I, i res més, perquè els professionals són tan bons en una banda com en l'altra, els alumnes són tan preciosos en un lloc com en l'altre, les famílies igual, i per tant aquesta és la gran diferència objectiva i numèrica que en aquests moments ens diferencia. I per tant hem de lluitar perquè, perquè es pugui complementar aquesta hora D'alguna manera, en els centres públics, a través d'aquestes activitats que en diem ara extraescolars o activitats, hem de pensar bé quin projecte muntem per tal de que aquesta diferència no es pugui donar. Però, sí més no, des dels de, professionals de, de l'educació, i en aquest cas de l'educació pública, hi ha preocupació al respecte, no? Hi ha que la tendència de negociació amb els diversos consellers dels últims anys, en aquest cas doncs amb la consellera Rigau, no estan anant cap on voldria doncs, el professorat i, i on veiem l'horitzó, no? Jo crec que la comparació que, amb la que m'estàs apuntant hauria de ser molt semblant a la que estàvem fent entre països. Si no analitzem la realitat social d'un centre respecte a un altre, únicament mirem els resultats acadèmics, però no analitzem quina realitat eh, social d'emigració, la capacitat econòmica, la formació educativa de les famílies d'un lloc amb un altre, i ens quedem únicament amb el resultat acadèmic, és un titular de dia i res més, però no és la realitat, no és la veritat de fons que, que dibuixa el nostre país. I si més no, per quedar-nos amb una bona notícia, sí que direm que a Tiana, doncs, ara que parlàvem d'immigració, etc, a uh, Tiana doncs, uh, no, no hi ha dades d'immigració, és a dir, no sé si hi ha algun alumne en concret, però que les xifres són molt, molt petites i, i l'educació de qualitat sí que podem dir que està garantida a les nostres escoles. Això sí que ens podem quedar en aquesta vessant positiva de la notícia. I tant, en aquest cas sí, a Tiana estem en un lloc molt privilegiat i els casos de migració que tenim eh, són veritablement una inversió estan veritablement integrats i són una riquesa ells per nosaltres també, conèixer la seva realitat, conèixer la seva cultura i estar poder estar en contacte amb ells. Doncs estarem a l'expectativa perquè, com dèiem, aquest serà un any complicat, tot just ha començat, eh, doncs bé, està a punt de, de, de tenir aquesta tardor, aquesta... Aquesta recta final cap al 2011, però serà un any complicat, no? Suposo que ja és, el curs ja l'heu començat d'aquesta manera, no? Sí, però la veritat és que també treballem amb il·lusió, treballem amb ganes de que les coses funcionin bé i, per tant, no ens fa por No ens fa por que, ens, que no hi hagin recursos econòmics, ens en sortirem i intentarem fer les coses el millor possible doncs amb imaginació i amb capacitat de treball, que és el que, que, és el que ens toca. Doncs Núria Minovas, directora de l'Escola l'Anglada, moltes gràcies. De res, a vosaltres per convidar-me. L'entrevista.